12. fejezet A két szerb és hagyó Hagyó úgy jött a képbe, hogy volt egy közös hüzlete dzsúvellel. Nagy tétény környékén egy jó nagy honvédségi területet vásároltak meg, aztán 4 öt év múlva, hogyhogy hogy nem, a honvédség sokszoros áron vásárolta vissza. Ebből a pénzből ki kellett volna fizetnie hagyónak dzsúvelt, de nem történt meg. Hagyó nem fizetett, a pénz egy svájci bankszámlára került. Nyilván azért nem, mert Juvelt körözték, nem őhetett Magyarországra. Na szóval Juvel azt mondta telefonon, hogy keressen meg Hagyót. Ez meg is történt. Az ügyvédemmel tárgyaltunk Hagyó ügyvédjével, vita tulajdonképpen nem is volt. Hagyó elismerte a tartozást. Aztán, amikor mentem a pénzért egy körúti presszóba, Hagyó helyett doszpot Péter várt, aki akkor már nem volt rendőr. Mondta nekem, hogy Laci, Miklós nem zárkózik el a pénz visszaadásától, de engem kért meg, hogy próbáljunk megegyezni. Mit szólnál ahhoz, ha készpénz helyett munka lehetőségekkel fizetne Miklós? 2004 nyarán kín vagyok Németországban, és Mészáros Péter, aki üzlettársam volt egy étteremben, fölhív azzal, hogy segítsek megoldani egy problémát. Van két nagyon jó barátja, szerb állampolgárok, akiknek segíteni kellene. Letartóztatták őket, de szabadulhatnának, ha valaki garanciát vállalna arról, hogy szállást, étkezést biztosít nekik, hogy ne kelljen bűnözői életmódot folytatniuk. Az egyiküket Szlobodán Stojanovićnak hívták, a másikat Nemet Erikónak, de utóbbit csak simán Rikónak becészték. Amikor hazajöttem Németországból, Peti késztények elé állított. Bemutatott a két szerb gyereknek. Mondtam neki, hogy te, Péter, erre nekünk nincs szükségünk, látni se akarom ezeket a rossz arcú figurákat az éttermemben, tüntesd el őket. Na, így kerültek csopakra. Egy idő után mondja Peti, hogy megy le a Balatorra. Mondom, én is lemegyek veled, nézzünk körül, hogy mégis mit kezdjünk a szállodával. Mondja nekem útközben. Laci, akarok neked valamit mondani, ez a két szerb fegyvereket hozott be, hogy a kínaiaknak eladják. Mondom, Péter, te hülye vagy? Ilyen pitiáner marhassággal hozod ránk a bajt. Igazából nem tudtam mit kezdeni ezzel a dologgal, nyilván nem jelenthettem fel őket, viszont ez a két fickó az itt élő albánokkal, szerbekkel vette fel a kapcsolatot, így aztán a rendőrség felfigyelt rájuk. Akkor már a hotelt is figyelték. Szóval autóztam Petivel a Balatorra és végig morgolódtam. Aztán amikor eljöttünk a szállodából, rendőrök állították meg a BMW-t. Radnai körül egyre több problémás ügy keletkezett. Képbe került például a már említett Molnár Rihárd. A szerbek által behozott fegyvereket ő ásadta el csopak mellett az erdőben. Ez a Molnár úgy volt elkönyvelve, mint a kiradnai testőre. Molnár egyik főszereplője volt annak a lövöldözésnek, amelynek helyszíne a 16. kerületi Kolosseum diszkó volt. Molnár azért került szembe Magyar Róbertel, aki tényleges életfogytik tartó büntetését tölti a szegedi csillagban, mert mindkettőjük tartozást akart behajtani egy hús nagy kereskedőn. Ezt a vitát akarták lezárni a Kolosseumban. A két szerb azért ment el Molnár hogy ne menjen oda egyedül. És velük volt az a Szabó Zoltán, aki majd a kecskeméti maffiaperben az első számú védett tanul lesz. Úgy volt, hogy a fekete sereges magyar Róbertel, aki azóta tényleges életfogytig tartó büntetését tölti a szegedi csillagban, megbeszélik a dolgot, de Svobodán és az első számú tanú azonnal lövöldözött. Egy gyereket találtak vállon, de az is úgy történt, hogy a golyó Gellert kapott, szó sem volt súlyos sérülésről. Minden esetre a szemben álló felek borzasztóan féltek a hatóságok fellépésétől. Hajnali 4 öt óra felé Németországban hívott fel Ricsi, hogy nagy baj van, mikor jövök haza. Mondtam, délutára már otthon vagyok. Akkor elmondta ezt a kolosseumi lövöldözést. Molnár alig 19 évesen 1998-ban a Markóban ismerkedett meg Radnaival. Korábban sohasem találkoztak, de Molnár egy közös ismerősre hivatkozva mutatkozott be Radnainak azzal, hogy szeretne a zárkájába kerülni. Egy zárkában voltunk három-négy hónapot. Ő szabadult előbb minket, csak két hónap múlva engedtek ki az olajügy miatt. Amikor kijöttem, Molnár megkeresett, hogy nem tudnék-e neki valami lehetőséget. Én mindig úgy voltam, hogy a barátaimnak, ismerőseimnek, ha kellett, adtam, kölcsönöztem pénzt. De ezt sohasem tartottam igazi megoldásnak. Szerintem a valódi segítség az, ha lehetőséget terentesz. A Berlin étterem mellett a körúton volt a Nirvana bár, amit Drobilics Gabi üzemeltetett volna, de ő börtönben volt. Így kapta meg Ricsi a bárt, ami igazából egy nightclub volt, amiből szépen meg lehetett élni. Ami Molnár tilleti, barátként tartottam számon, nem volt ő emberem, mert ha valaki csak úgy mellém kerül, az még nem lesz a barátom. Mert ha mondjuk valaki kétszázezerrel többet ígér, mint amit én fizetek neki, akkor az holnaptól az ellenségem lesz. Radnai, ahogy ígérte, Németországból hazautazott, hogy próbálja elsimítani a Kolosseum balhét. Radnai telefonon felhívta Magyar Robertet, és találkozót beszélt meg vele a Kempinski hotelben. Azért a Kempinskibe hívtam, mert az be van kamerázva, mindenki lát mindent. Oda jött Magyar Robi nyolc tíz emberrel. Én oda mentem Molnár rihárdal, meg egy sráccal. Mondtam, Robi, üljetek le Ricsivel, küld el az embereidet. Én is elmegyek a másik is ti meg négy szem közbeszéljétek meg a problémáitokat. Radnai arról tudott, hogy Molnár elásatta a szerbek által behozott fegyvereket, de arról már nem, hogy a két szerb, Molnár és Mészáros tudta nélkül berendel további fegyvereket. Radnai László szerint a kecskeméti maffia per előzményei bonyolultnak tűnhetnek, de azért utólag követhetőek. Szerinte, és ezt a telefonlehallgatások is bizonyítják, neki még csak tudomása sem volt arról, hogy a két csopakon dekkoló szerb fegyverekből akar pénzt csinálni. A háttérben a mozgatórugó az a 300 millió forint körüli összeg volt, amivel a második olajüzletből még neki tartozott a Drobilics-Ferencsik-Portik trió. Szerinte a két szerb mészáros közvetítésével került kapcsolatba Ferencsikkel. Bár azóta sincs teljesen tisztában a történtekkel, úgy véli, hogy Ferencsik a szerbek közreműködésével egy drogkereskedőt akart lehúzni, azaz pénzt akart szerezni. A trió nyilván abban volt érdekelt, hogy ne kelljen fizetniük, és ennek az volt az ára, hogy kivonják a forgalomból. Egy fontos apróságot említ Radnai. Amikor Kecskemét mellett egy benzinkútnál a rendőrök lefülelték a fegyvert szállító két srácot, Mészáros Peti régi gyerekkori ismerőseit, akkor Drobilics Gábor az Adrián nyaralt két olyan barátjával, akik ugyancsak érdekeltek voltak abban, hogy ne kelljen fizetni neki. Így utólag már nyilvánvaló, hogy azért hagyták el az országot, hogy amikor a rendőrök lecsapnak, ne is legyenek itthon, ne terelődjön rájuk a gyanú. A lényeg az, hogy Radnait megvádolják fegyvercsempészettel, emberülés előkészületével úgy, hogy mindezt egy bűnszervezet vezetőjeként követte el. Radnai azt állítja, hogy Hagyó Miklós szocialista politikus, egykori főpolgármester helyettes sem számolt el vele, szerinte 40 millió forinttal lógott neki, és ehhez a pénzhez a mai napig nem jutott hozzá. Hagyónak volt egy jó mondása. Az idő és az igazság jó barátok, azaz előbb-utóbb minden kiderül. Én az idővel és az igazsággal is szembe tudok nézni. Hát nézzük mi is az igazság, ha már hagyó szóba került. Egy Jászberényi srácról van szó, akit egy izraeli angol állampolgár, nevezzük Júvelnek, hozott fel Pestre azzal a céllal, hogy befuttassa. Nem valamiféle emberbaráti cselekedetről volt szó, arra számított, hogy ha a hagyó pozícióba kerül, akkor rajta keresztül jól fizető üzletekhez juthat. Juvel cégeket iratott hagyó nevére, és a szocialistáknál beindította a karrierjét. Juvelről tudni kell, hogy iszonyú gazdag volt. Ő forgalmazta Magyarországon az orbit gumit. Aztán, amikor hagyó úgy érezte, már egyedül is mozog a pályán, Juvelt egy válmügyben bekészítette, azaz bebuktatta. Másfél évet volt előzetesben, aztán az én segítségemmel lépett le Magyarországról. Ez a 90-es évek végén volt, és jó másfél évvel később telefonon hívott fel Juvel, hogy szeretné kiegyenlíteni a tartozását, mert amikor le kellett lépnie, anyagilag én segítettem neki. Azt mondta, hogy hagyótól fogom megkapni a nekem járó pénzt, ami eredetileg húsz millió volt, de az eltelt évek alatt a kamatokkal felment negyvelre. Hagyó úgy jött a képbe, hogy volt egy közös hüzlete jouwell -lel. Nagy tétény környékén egy jó nagy honvédségi területet vásároltak meg, aztán négy-öt év múlva, hogy, hogy nem, a honvédség sokszoros áron vásárolta vissza. Ebből a pénzből ki kellett volna fizetnie a hagyónak Jouwelt, de nem történt meg.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 Mondta nekem, hogy Laci, Miklós nem zárkózik el a pénz visszaadásától, de engem kért meg, hogy próbáljunk megegyezni. Mit szólnál ahhoz, ha készpénz helyett munkalehetőségekkel fizetne Miklós? Elsőre nem értettem, miről van szó, de aztán kiderült, már akkor számított arra, hogy a 2006-os önkormányzati választás után főpolgármester helyettes lesz, és különböző építőipari munkákat fog nekünk kitolni. Amikor ez doszpot felvázolta nekem, azt mondtam, rendben van, nekem ez a verzió is megfelel. Később azt hallottam vissza, hogy hagyó elkezdte terjeszteni, hogy megfelnyegettem. Egy ügyvéd még meg is keresett, hogy szálljak le hagyóról, ha nem akarok problémát. Mondtam neki, hogy egészen addig nem lesz probléma, amíg hagyó tartja a szavát. Nagyon erős a hogy ha keresgélünk, kiknek állt érdekükben az, hogy engem kecskemétem perbe fogjanak, akkor hagyó mindenképpen szóba jöhet. Radnai meggyőződése, hogy az ő kikészítésében a főszerepet a trió, azaz az Energol vonal játszotta. Ők szervezték a fegyverszállítást, és ők készítették fel az egyik szerbet, svobodán Szlojanovicsot arra, hogy Radnai ellen valljon, illetve vádalkut kössön. Radnai azt mondta, hogy amikor a fejében összeállt a kép, hogy mi is történt, akkor lépéskényszerbe került. Az olajügyek budapesti tárgyalásán mondtam Gabinak, hogy Gabi, besokaltam, tudok mindent. Tudom, milyen szerepetek volt a kecskeméti ügyben való bekészítésemben. Ha nincs ott Mártinál, a feleségemnél a pénzem karácsonyig, ahogy megbeszéltük, akkor nyitok. Szóltam az ügyvédemnek, Jován Lacinak, hogy öntsünk már tiszta vizet a pohárba, mert úgy látom, nagyon komolyan nekem akarnak jönni. A taktika az, hogy a konti kárt azonosítják az Energollal, de ezt a balhét nem akarom elvinni. Onnantól kezdve, hogy a 2005-ös feltáró jellegű vallomásomat elsumákolták, elég egyértelmű volt számomra, hogy sem a rendőri szervek, sem a politika nem érdekelt abban, hogy nyilvánosságra kerüljön az igazság a Prisztás meg a Cinó berügyben. Nem is beszélve az aranykéz utcai robbantásról meg a fenyőgyilkosságról. Annyira komolyan tartottak attól, hogy kinyitom a számat, hogy 2009-ben a Szegedi Csillagban egy magasrangú rendőr agyonveréssel fenyegetett arra az esetre, ha nem hallgatnék. Off Az előző fejezetben is foglalkoztunk a két szakadt szerbel, akiket ön eleinte látni sem akart, és akiket be sem engedett a Pesti menő termébe, akiket kitiltott a barátja szülinapi bulijáról. Hát ez a két szerb fegyverekkel kereskedett Na álljunk meg! Ne felejtse el, hogy itt a szomszédban, a volt Jugoszlávia területén a 90-es évek elejétől polgárháború volt, hogy úgy mondjam, virágzott a fegyverkereskedelem. A világ minden részéről tonna számra dölt a hadi anyag Szerbiába, Horvátországba, az utódállamokba. Ez volt a fegyverkereskedelem havasúr. Ez a kétszer pár százezer forintot akart keresni azzal, hogy kínaiaknak ad el fegyvereket. Nem egy arzenát néhány darabot. Már unom megismételni, de kénytelen vagyok. Nekem is és Mészárosnak is túlságosan sok pénzünk volt ahhoz, hogy egy ilyen pitiáner pár százezer forintos ügyjel foglalkozzunk. De hát nem is ezért akarták önöket elszámoltatni, hanem azért, mert a szerbekkel, meg az általuk behozott fegyverekkel embereket akartak likvidáltatni. Úgy látszik már kiesett havas úr emlékezetéből a kecskeméti per néhány fontos részlete. Az ügyészség szerint miután mi már nem a szerbekkel akartuk elvégeztetni az ellenfeleink likvidálását, külföldi bérgyilkosokat akartunk felbérelni. Hát éppen ön volt az, akinek feltűnt, hogy valamilyen furcsa módon a kutya se nyomozott az állítólagos bérgyilkosok után. Azok eltűntek, mint a kámfor. Ennek ellenére az ismert módon elítéltek minket. Ami még a szerbeket illeti, úgy látszik, az is kiment havasúr fejéből, hogy már a bíró is sokalta azt a rengeteg ellentmondást, ami a vallomásokban szerepelt. És azt se felejtsük el, hogy a vád tanúiként léptek fel, miután bűnügyi megállapodást kötöttek a hatóságokkal.